Varmt välkomna ska ni vara och tack för den varma applåden och tack för att jag får komma hit. Det är en stor ära för mig. Lars sa i den här så att säga, inbjudan att eh, jag är kanske inte kristen men det kan jag säga att jag är kristen. Jag, jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag är inte med i någon församling men jag bor till exempel granne med en baptistpastor i Ljungby. Och jag har varit, eh, han gillar mig, Vi har <laughs> jag har varit på flera, flera för, eh, alltså, vad heter? gudstjänster. Och, eh, och jag har hjälpt till på språkafel så jag har hjälpt eh, invandrare, försök, försök att försöka prata svenska. Och jag har haft relationer med några kvinnor som har varit med i pingstörelsen eller missionskyrkan. Och eh, jag faktiskt eh, konfirmerades i en eh, Samekyrka uppe i Fatmomaki i södra Lappland, jag var scout och konfirmerades där, så jag, det är klart att jag är kristen, och jag kan säga att, att jag, jag sympatiserar även med Buddha kan jag säga för jag tror att man lever vidare och därför är jag inte rädd för att dö, det är bara kroppen som dör ändå men framförallt så handlar det om att sanningen ska göra oss fria och vad jag är ute efter när det gäller palmemordet, det är att hitta det som är sant, det som verkligen hände. Det är det som måste komma fram och det är det som svenska folket borde kräva nu, att det ska tillsättas en ny sanningskommission som kan gå till botten med det här. Jag känner ett antal fortfarande hotade vittnen. De har munkavle. Varför då? Och ni kommer att märka här under, under tidens gång en massa märkligheter. Men det är svårt även på två timmar att få med allt som finns i den där boken. För då ser man hur, hur det faller samman. Jag har inte skrivit den för att bli rik och berömd kan jag säga. Utan jag har skrivit den därför att jag kände att om det är så det sista jag gör i livet. Så ska svenska folket få veta det här. Och då har jag lämnat ett avtryck i alla fall. För det finns många hjältar i detta drama. Så man kan ju undra egentligen När paret Palme går på bio den här kvällen Det skulle ju vara ett spontant biobesök Man åker tunnelbana Man går in på biografen Grand Lyckas få två biljetter Slår sig ner Kommer ut, ska promenera hem Stannar till vid butiken Sari Och så går man vägen ytterligare några hundra meter och så blir de beskjutna av en gärningsman. Och sen har vi lagt 2,5 miljard kanske på väg mot 3 på detta mord som ägde rum för 33 och ett halvt år sedan ungefär Och eh, En massa massa pengar detta Det var 300, 300 poliser som har jobbat med det här Enorma resurser och kommissioner som är tillsatta och så vidare. Och ändå har man inte lyckats lösa detta, det verkar ju så enkelt va? Men ni kommer att märka konstigheterna här. Varför tidsschemat inte håller? Varför kallar man inte in de bästa läkarna? Varför var det inte en ambulans på plats redan efter fem minuter? Och så vidare och så vidare. Så att alla de här konstigheterna, Ska komma fram här nu. Här ser ni plattan. Jag ringde när den gången jag var där, den högra bilden. Då var det två japanska turister som frågade, var sköt sedan statsminister? Här sa jag och pekade. De förväntar sig en byst, de förväntar sig blommor, de förväntar sig en brinnande låga eller någonting. Va? Här håller de på att renovera Skandiahuset och huset och så ser det ut på det här sättet. Är det värdigt då en statsman som har blivit mördad på öppen gata? Det tyckte inte jag i alla fall. Så frågan är, vad är det här för någonting egentligen? Och det där blodet där, jag tycker inte ens att det ser ut som blod faktiskt. Och den blodpölen, det kan jag säga redan nu. Den var inte större än om ni häller ut fyra deciliter mjölk på golvet. Professionella läkare som tittar på det där de säger att har han blivit genomskjuten med en magnum revolver så skulle den där pölen vara åtta tio gånger så stor. Den officiella bilden är alltså att paret Palme blir beskjutna och gärningsmannen flyr upp för trapporna. Men varför stod de här byggbarackerna där? Och varför finns det lite märklig utrustning på den översta utav dem? Jag tror ju det är för att dels skymma sikten. För att minska möjligheten för folk att se gärningsmannen försvinner. Och också att ha full koll på mordplatsen. Registrera alla människor som eventuellt kunde ha sett någonting här. Bara det här med att man försökte fälla någon snabbt. Man försökte, man försökte med 33-åringen, man beskyllde Ted Gärdestad, man, man gick på kurderna, skulle utvisa en stor grupp kurder för de är ju så lika varandra så det går ju inte att peka ut vem av dem som det var. Och när man inte lyckas med det så hade man i rockärmen Christer Pettersson. Så man försökte få en ena nödlösning efter en andra och när man inte lyckades, ja man förlorade i hovrätten, så drev man det ända till högsta domstolen. Men där får vi tacka svenska rättsväsendet ändå att det tycktes fungera på så sätt att alla de elva inblandade juristerna i tingsrätt, hovrätt och Lagråden då i högsta domstolen, de hajade ju att det här Är något galet med va? Så att varför, precis som polisen som sitter i mitten här Som jag har mycket kontakt med, Sören Morberg Han är från Västmanland Han säger Man kan ju inte bara peka ut någon och säga Han är det Så får det ju inte gå till Och han har sagt till mig i flera tillfällen att att Christer Pettersson har ingenting med det här att göra. Han till och med åkte ut till Österåkeranstalten och träffade Christer och käckade lunch med honom där ute. Så att, eh, varför försöker man till varje pris fälla någon? Ja men det är ju så enkelt, det är ju för att vi svenskar ska, ska då bli nöjda. Och så ska vi glömma bort det här och så ska vi hylla vår statsminister då. Och man försökte till och med muta Christer Petterssons kompisar. Att vittna mot honom. Och är det inte löjeväckande att Christer Petersson nu ska undersöka det här? Eh, han har ju ett omöjligt arbete framför sig. Så, men jag har hört nu att vi omvägar, att man i justitiedepartementet slår sina kroka, kloka huvuden ihop. För att försöka få till en form av nödlösning som det står här nere. Om vi inte kan ställa en gärningsman till rätta så kommer vi i alla fall att kunna presentera en lösning för svenska folket, säger Petersson. Förlåt, de swishar här. Annars så ska ni stänga av era mobiler nu. Så har vi inte något vägs ände på något sätt. Är det inte dags nu liksom? Jag menar, här kan vi plantera blommor och så... Och så. Och så går vi och ber Riksdagen nu att utse en, en riktig sanningskommission. Som får gå till botten med allting. Men det mesta materialet är ju tyvärr också förstört. Va? Och, och man har sopat igen spår efter sig. Varför säger han så mer så här? Redan sommaren 1986. Om sanningen om palmemordet kommer fram, kommer det att skaka Sveriges grundvalar. Vad menar han med det? Han försa sig. Han har också sagt att i normala fall så är det gärningsmannen som väljer platsen för attentatet. Men i det här fallet är det tvärtom. Det är offret som har valt platsen. Det sa han på en presskonferens 1986. Varför reagerar inte presskåren då? GV har ju fått boken och han har fått ett långt brev av mig på 12 sidor. Där jag försöker förklara för honom att det är ingen som är så populär i Sverige. Det kan inte vara någonsin Gustav Vasa som har blivit så populär som du. Svenska folket vill ha det till jultomte och jag menar du är en riktig tomte för du vet precis vad det här handlar om. Och du är den enda som har tjänat pengar på palmemordet så jag hävdar med bestämdhet att han är han är alltså anlitad för att vilseleda oss. Och första frågan jag alltid får det är Vad säger GV då? Eller frågar om jaha, så Palme lever då? Det var inte min uppgift att ta reda på om Palme lever nu. Eh, G.V. sa så här när han hade fått mitt tolvsidiga brev. Där jag sa, kom ihåg nu att inte vilseleda oss mer. Var på folkets sida, du är så populär. Och eh, annars kommer din gloria att hamna på sned när sanningen rullar på här. Men just att han säger det här, ni kan läsa själva, men... Men, men det andra vill jag inte ens tänka på. För det skulle få katastrofala konsekvenser. Vad är det som kan få katastrofala konsekvenser? Vad är det som, som kan så att säga skaka Sveriges i dess grundvalar? Och vi vill ha svar på det. Det är inga journalister som har frågat GV. Han kan sitta så här i program efter program och käka sina tomtar. och ja prata om vapen och grejer. Jag speciellt med tanke på att man skulle komma fram till 30-årsdagen. Då var det om GV på Expressen, Aftonbladet, på löpsedlar, första sidor i 10 dagar ungefär, kring det här vapnet och han har hittat det och så vidare. Och det var då jag kom på att jag måste göra den här lilla gubben där till höger, gubben i lådan. Ni minns Carl Gustav Lindstedt som hoppar upp i den lådan. Och, och dessutom, han har ju skrivit en bok som heter Kan man dö två gånger? Så på bokmässan nu så sa till honom, du du har rätt. Han dog på låtsas första gången, men nu är han säkert död va? Olof Palme. Så att eh, Abraham Lincolns kloka ord, läs dem, Därför att mig har de lurat för sista gången kan jag säga. Och det är det jag försöker tala om för svenska folket också, att man kan inte lura alla människor hela tiden. Och dessutom det är inte bara Lenin som har sagt det, det är många andra. Alltså att eh, om man eh, upprepar en lögn tillräckligt många gånger så så blir det till slut en sanning. Och varför är det så att det är lättare att lura människor än att övertyga dem om att de har blivit lurade? Kan ni förstå det? Om en del kallar mig modig bara för att jag försöker få människor att ändra uppfattning. Eh, eller att försöka få dem att tänka efter. Eh, det kommer lite information här också om vem är jag då? Ja, jag... Jag är, född upp i, jag är född i Stockholm på föräldrarnas semester faktiskt och växte upp i Sollefteå i Norrland, därifrån kommer även Stefan Löfven. Och det visar sig att jag på ena sidan huset hade Ingrid Thulins hem och på andra sidan huset så bodde Åsa som sen kommer att gifta sig med Hans Holmer, kan ni tänka er? Jag blev så småningom professionell diskjockey, jag var det i 20 år. Här är jag på en radiostation i Honolulu och spelar Happy Hawaii med ABBA. Jag blev nöjeskepp på Stenalang så jag hade hand om sju fartyg, en budget på 20 miljoner och har jobbat med Sveriges ledande artister, allt ifrån ja, Lil Babs och Cornelis till Loa ja, Falkman, Magnus och Brasso och så vidare. En väldigt rolig tid. Jag tycker om att se till att människor har det trevligt. Och den här kvällen då, mordkvällen 1986, så drev jag en nattklubb, bland annat en nattklubb i Göteborg. Och när klockan är kvart över ett ungefär på natten så kommer då H mästaren och säger Klas, de har skjutit Palme i Stockholm. För då hade det gått ut på nyheterna, tio över ett där på natten. Och jag valde att inte bryta stämningen för vi skulle ändå stänga vid halv två. Och sen hade jag min fru på hotellet och vi skulle ha en kärleksnatt men det blev ingen kärleksnatt. Jag låg och lyssnade på nyheterna hela tiden. Och det första jag fick höra det var att fyra ungdomar såg en man, en gärningsmannen springa upp för trappen och vänstra rockärmen slängde. Och jag tänkte på det där i många år. Hur kommer det sig att... Jag menar, skulle jag ha skjutit palmer, då skulle jag ha gjort mig så liten som möjligt och inte ha någon fladdrande rock när jag flyr från mordplatsen. Och det här har jag försökt höra på Kungliga biblioteket och Sveriges Radio. För jag vill höra om de där fyra ungdomarna. Det har inte kommit fram någonting om dem. Och jag kommer att förklara varför senare. Men jag måste ha forskarstatus för att få lyssna på dem där. Och jag frågade då på Kungliga biblioteket, är det så i alla fall att ingen har lyckats förstöra det? Nej, det kan de inte göra. Så, så förhoppningsvis finns det där. Varför har vi aldrig hört talas om de fyra ungdomarna? Ja, Palme eh, mördades då, eh, säger man. Och eh, dagen därpå så var det ju massor med människor på mordplatsen och... Eh, Sverige sörjde, även jag tyckte ju att det, det var hemskt att våran statschef har blivit skjuten på öppen gata. Och inte visste jag då att jag 31 år senare skulle stå på mordplatsen och sälja boken. Jag utmanade dem, ni skulle se, jag höll upp boken och så sa senaste nytt om palmemordet, kom och köp, senaste nytt om Palme och folk gick på lunch där, de tittade på mig som jag var en idiot. Men det var många som kom fram och pratade med mig, jag sålde bara tre böcker. Stod där i två timmar, så där får man inte göra egentligen, men varför inte? Jag var också radiopratare i Radio Göteborg, och till och med avlöste Loket när han höll på med bingolock då, för det hade precis börjat här i slutet på 80-talet. Och... Eh, jag jobbar så mycket som disk och på helgerna så det blev skilsmässa till slut. Och då startade jag en singelklubb som kom att bli den största i Sverige med aktiviteter i 38 städer och, och 33 000 medlemmar. 25 000 kvinnor och 8 000 män. Fast det var inte samtidigt. De var inte där samtidigt. Det var ungefär 2-3 000 medlemmar per år. Och jag var reseledare på 125 resor till 47 länder. Och under de här resorna så mötte jag en man som heter Conny Larsson som ser ut sådär. Och jag hade träffat honom ett halvår innan i Indien. Och så kom jag körande för jag skulle ta över ett slott utanför Eskilstuna och driva det som singlarnas slott. Och bjuda in ensamma mammor med barn och skulle få trevlig miljö och sådär. Och, och även då ens, ensamstående män, naturligtvis. Och jag har tittat på det här slottet, bodde i Malmö vid den här tiden. Och det är samma dag som man ska ge besked om det ska bli resning mot Christer Pettersson eller inte. Så jag sitter och lyssnar med spänning på radion, det är Claes Borgström som pratar. Han var expertkommentator. Och så funderar jag när jag kommer i jämnhöjd med Norrköping, ska jag inte göra en avstickare och besöka Conny? Och det gjorde jag, och så kommer vi fram till hans behandlingshem som han drev för svårt kriminella. Sådana som skrivs ut då från fängelse, det kan vara mördare, det kan vara sådana som har suttit tio år i fängelse för narkotikabrott eller vad som helst. Och han hade 12 patienter. Och så ropar jag till honom, eller jag råkar bara säga uppfylld av det som jag hade hört på radion. Att nu hoppas jag att de sätter dit honom. Vem då frågar Conny? Ja men du, du hänger väl med, Christer Pettersson naturligtvis. Nej det är inte han säger Conny, det är en av mina patienter. Och så sätter han sig ner och berättar om det här i en och en halv timme och jag blev ju helt bestört. För jag hade uppfattat honom som en rekokille va. Så jag sa till honom att om det inte händer någonting och Palmegruppen hör av sig till dig då kommer jag att berätta för dem. Och det gjorde jag, Jag tog Conny dit och 2008, alltså tio år efter att vi möttes där, Vi samarbetade alltså med klubben, han höll meditationshelger och så vidare Och då berättade han lite mer och lite mer och lite mer och när jag var uppe i Östersund 2008 Och hade värvat nya medlemmar så fick jag plötsligt den här bilden Det här fotot och så fick jag veta vad han heter och så fick jag veta att han har ingen vänsterarm. Och eh, jag blev så exalterad så jag sprang upp till che eh, chefs, eh, vad heter det? chefredaktören för Östersundsposten. Fick en timme med honom och han blev ju också jättenyfiken. Va? Och sen frågade jag Conny hur såg han ut den här killen eh, vid tiden för mordet. Ja den enda bilden han hade det är den här, där står han till höger vi kan lägga märke till frisyren. Han har ingen vänsterarm utan han har, han har en väska där som liksom fungerar som hans eh, hand kan man säga. Och så har han ett vapen i handen. Och där ligger Conny. Det ser ju nästan ut som palmemordet, eller hur? Och eh, Så jag fick se den där bilden och så jämförde jag då med, med eh, visserligen är ju den här bilden till höger är ju alltså från eh, 2008. Det är alltså 22 år efter mordet, men titta på den långa näsan och raka munnen och så vidare. Och så den frisyren där va. Så var det ju ganska likt. Jag hade ju en uppfattning om att poliser var bra människor. Kommer ni ihåg Kalle Blomqvist och allt det här med Sigi Fyrst var polis och han ja, sabel vid sidan och en sån där mössa på sig va. Och när man ringde polisen, ja då kom de ju. Så att... Eh... Men när jag mötte Palmegruppen, då ser de ut så här som maffialedare. Det är Stig Edqvist, spaningsledare under många år, längst till höger och, och sen... Eller längst till vänster från er sida. Och så har vi då Per Karlsson och, och han längst bort till höger. Han har vaktat arkivet, förstår ni... i över 30 år. Han var ordningspolis i Farsta, sen fick han toppjobbet och sitta och, och käka massariner och dricka pulverkaffe hos Palmegruppen. Så när jag kom dit och när andra kommer dit så är det ungefär som här, kom inte och stör oss, vi dricker kaffe nu va? Och när man då visar att man har någonting att säga, då blir de bara förbannade för de är bara tipsmottagare kan jag säga. Och så skryter man över det stora arkivet med 250 hyllmeter med, som jag brukar säga, ganska värdelös information. Men det är ju något att visa upp. Och på 25-årsdagen, då såg det ut så här. De firade att de inte hade löst mordet på 25 år. Ja, kan ni tänka er? Och där står det Kerstin Skarp i mitten där och så, så Gustafsson. Um, varför sitter de inte ner och gråter istället, att vi har inte lyckats lösa det här, vi gör vårt bästa och, och så vidare och så vidare va? Så jag började läsa lite böcker, eh, även Borgnäs och Wall men framförallt då Svenna Ner som var den första som tog reda på om Hans Solmer hade sovit över i Bor Borlänge eller inte. Han har ju skrivit 12 böcker om palmemordet och han han gick bort förra året 97 år gammal och det var ju ingen som uppmärksammade honom i princip. Han är en stor hjälte i detta och det har jag också fört fram i boken. Det här kanske är hans viktigaste bok förstår ni. Det handlar om affären Chamonix. Man hade alltså placerat yngsta sonen Palme, Mattias, i Chamonix för att eh, han skulle åka skidor. Han skulle inte blandas in i, det här, i den här planen. Och sen upptäckte ner att Det handlar om ett franskt regeringsplan Och varför användes det Så han forskade i tre år om detta och skrev En hel bok om det och jag har bantat ner det här till ett kapitel Tagit ut det viktigaste Tyvärr fick Svenaner aldrig veta vad egentligen planet användes till men han kan bevisa Att planet inte användes för att Ta hem Mattias Palme från Frankrike. Jag menar, skulle man ringa till Frankrikes president mitt i natten och Och fråga, kan du låna ut ett plan, vet du, Palmes yngsta son är och i skidor här, va? Och dessutom var det dåligt väder, så finns det inte ens en flygplats i Chamonix. Några andra hjältar, det är bröderna Puttjainen. Den här boken har kommit in, eller kommit ut, rättare sagt I nyutgåva nu så den kan jag rekommendera. Den är 860 sidor tjock. Och de har undersökt alla märkligheter kring alla samtal och tidsangivelser. Och... och den har varit som en bibel för mig. Jag hade inte klarat det här fullt ut om inte den fanns så att säga. Och även Ole Dammegård vill jag uppmärksamma. Jag såg ut ungefär så här 2011. Då jag, hade jag börjat gräva ordentligt i detta och så var jag ute i Sveriges radios P1, i Ring P1. Och som sista pratare den där morgonen så sa jag, svenska folk ni ska inte ge upp när det gäller palmemordet. Snart är det 25 år sedan det ägde rum och, och, och vi ska kämpa vidare. Eller något liknande, vad sa jag. Och då var det en man som hörde det här. Och han ringde nästa dag och sa, hej jag heter Bo Hall. Och jag tänkte genast, är det från fängelset eller vad är det? Men det är en, en härlig man, före detta gruvingenjör, han har suttit med i Industridepartementet. Han har jobbat i Sydafrika, i Kiruna, vara och så vidare. Han har bara 5 procents syn när jag träffar honom. Och vi började ses, jag bodde i Eskilstuna då. Och han i Stockholm i Danderyd. Och vi började ses på dramatens restaurang en gång i månaden. Och prata om det här, och forska om det här. Och här sitter vi faktiskt på uteserveringen på dramaten. Personalen visste vilka vi var så de, vi fick liksom bordet längst bort. Så vi kunde prata ostört. Och så hade jag märkt att nu började man tjuvlyssna. Jag kunde se på min mobil och min dator, det plockades bort saker. Och FRA är faktiskt den enda myndighet som har lyssnat på mig. Kan ni förtänka. De sitter på Loven. Ibland brukar jag prata med dem och säga Ja, har ni roligt där ute på Loven? Vad är det för jobb ni har egentligen? Tjuvlyssna på folk, det är ju rena Östtyskland. Ni borde skaffa er bättre jobb. Bli parkeringsvakt eller någonting. Så började de fotografera mig i olika sammanhang. Och då sa Palme-poliserna till mig, ja men försök fotografera dem någon gång. Och det lyckades jag på Norrköping central när Conny och Bosse, som ni nyss såg, och jag möttes i två timmar mellan två tåg. För Bosse skulle ner till sommarstället i Blekinge och stannade han till. Jag kom från Eskilstuna. Och Conny kommer från Gusum då, så vi möttes där och pratade ostört, kollade att det inte var några mickar och sådär. Och sen surrar den här bilen runt, så när vi vinkar av Bosse, följer honom som näst, han behöver liksom en ledare, han skulle ju behöva ha det ständigt, någon som följer honom. Vi såg till att han kom på tåget och då kör den här bilen förbi och då sitter en, en man på andra sidan som plåtar oss. Och det här såg Conny. Så vi hoppar in i Connys bil och han börjar prata om det här och var förbannad helt enkelt på att vi, vi blir utsatta och sånt här och eh, så säger han plötsligt han såg i backspegeln, nu kommer bilen! Gör det. är du säker på det? Så jag, ja. Ja men då hoppar vi ut och så ställer vi oss på varsin sida och så tar vi bild. Det visar sig att den var registrerad på Säpo i Norrköping. Och den där gubben där, han är inte så gullig, kan du veta. Eh, ni kommer i boken och få läsa om det här. Palme startade något som heter IB. Och vid tiden för mordet så heter det SSI. Se sektionen för särskild inhämtning. Och där har man skarprättar och mördarteam. De gubbarna har bara nummer. De har inga namn. Eh, och de har rätt att för statens intresse då. Tysta folk, hota folk, trakassera folk och så vidare. Så att när vi visar den här bilden då för Dag Andersson som då var spaningsledare så sa så, så han att ja, jag ska ta reda på vad det där är och så sa han att de var bara där och köpte biljetter. Ja, visst. Så att, för att Hela tiden fick man höra, men plåtar om då? Och så har vi bild och, och bilnumret och allting. När jag upptäckte att de här två ambulanserna som är inblandade är på varsitt ställe samtidigt, med varsin Olof och Lisbeth Palme. Det upptäckte jag 2011. Tack vare bröderna Putjainen och två kommissarier som jag kommer tillbaka till. så att När klockan är 23.33 då, då har den här backat upp på mordplatsen och lastar. Och klockan 23.32 kommer ambulans 912 som tillhör Sabbatsberg fram till akuten. Hur går det ihop? För den, den övre den lämnar 23.35 och, och den andra har då redan varit på Sabbatsberg i tre minuter. Jag återkommer till det. när. När Bosse i början på 2013 sa till mig: "Klas, tänk om det inte var ett mord?" Då skrattade jag så högt så folk i Dramaten restaurangen vände sig om och undrade vad är det frågan om. "Ja men Klas, tänk efter själv liksom. Det är... vi kanske är lurade. Jag har läst en bok nu av en man som heter Hans Liljeson som jobbade som juridisk rådgivare åt svenska ambassaden i Paris och Carl Lidbom. Och han berättar i, i boken att den kom till därför att Karl Lidbom sa när han kom från Stockholm några veckor efter mordet: Och Lille som frågar: hur, hur går det med utredningen? Är det lika bra om de inte löser det här? Men vad säger du? Du är ju kompis med palmer, du, du är Sveriges ambassadör, du är socialdemokrat, vad menar du? Nej, det skulle inte vara bra för Sverige. Och då började han forska när han gick i pension. Och ni ska veta då också att, att Ingvar Karlsson använde sig av Lidbo i många olika sammanhang. Eh, ni har kanske hört talas om att kurderna pratade om bröllop. Det var inte kurderna som pratade om no att någon skulle dö och att det betyder bröllop. Utan det var, eh, det var nämligen så här att Stig Berling hade fått ledigt. Han hade fått permission för att han skulle gifta sig. Så det är det bröllopet det handlar om. Och då hade man hoppats på att Stig Berling skulle ry rymma eh, samtidigt som mordet ägde rum. Men det gjorde han inte. Men man provade samma taktik en gång till. Och lät Berling rymma. Ni kommer ihåg det där va? Och det är förödande hur det gick till. Och det, det avslöjas i boken det är till och med Gunnar Wall har skrivit om det där. Och då utnämnde Ingvar Karlsson Lidbom till ensam utredare på Säpo för nu skulle det undersökas hur, hur Berling kunde rymma. Men i själva verket så städar städar Lidbom där ordentligt. Säpos sopor står det där. Och eh, Liljezon skrev den här boken. Han har forskat då i, i åtta år och eh, han är den första som påstår att Olof Palme inte blev skjuten. Den här boken finns bara i 2000 exemplar. När jag hade skrivit min bok så hade, hade de bara sålt 200. Nu finns det bara 500 böcker kvar därför att jag har rekommenderat den till folk. Så kan ni få tag i den. Den är fantastisk, den är på 200 sidor, inte alltför dyr. Och han, jag har citerat Liljesson på många ställen i min bok, så att man måste inte ha den, men jag vill ändå rekommendera den. Liljesson menar att vi har varit utsatta för ett dubbelspel, vilket innebär att man försöker vilseleda oss. Va? Det finns en, en mordutredning, det finns en belöning och det har tillsatts kommissioner. Men det finns också en annan grupp som ser till att desinformera oss, att mörklägga, att ljuga, att följa efter sådana som mig och så vidare och så vidare. Det här är sant. Och nu vill jag att vi ska styra in på rätt spår, inte villospåret utan på sanningens spår. Va? Det är dags för poliser också som... Vet någonting och träda fram. Senast idag här, sen jag kom hit, har jag fått veta att någon som har jobbat för Säpo är villig att berätta. Men är väldigt skraj och vågar inte möta mig personligen. Men det är på gång. Här träffar jag Dag Andersson för sista gången. Vid det här tillfället frågar Dag Andersson mig Kommer du att skriva den här boken? Ja sa jag, det tänker jag göra för du tänker inte lösa det här Du kan ju bli en hjälte Om du löser det här och Om du vågar läsa Liljessons bok och gräva i det där Men eh, Jag återkommer till vad han gjorde här men Jag vill också säga då att Dag Andersson sitter här till exempel på 30-årsdagen med ihopknäppt mun och eh, eh, han vet så mycket och han vet framförallt mycket om mig därför att vi eh, träffades ett eh, tiotal gånger på ett café i närheten av polisens, eh, polishuset på Kungsholmen och jag hade ett tjugotal telefonsamtal, jag trodde vi hade blivit goda vänner eh, och jag kände mig lite stolt över att han lyssnade på mig men jag fick inte ut så mycket av honom, utan han ville veta allt om mig. Han kartlade min bekantskapskredelse, han fick reda på hur jag hade det, han, han kraschade min kärleksrelation. Och, och idag vet jag att hon fick betalt för att lämna mig för att man ville ha mig att bo ensam. Så att jag flydde då, ner, efter ett par försök att ta livet av mig, bland annat dem de med min bil Då flydde jag ner till Småland Och hyrde in mig i en skrivarlya kan man säga Stängde av datorer och mobiler Och skrev för glatta livet, så den här boken kom till på 14 månader Trots att de tömde min fasta dator när de gjorde inbrott Och hängde det här tittögat För att markera, vi har ögonen på dig de hade inte rört någonting annat men de hade varit inne i kyl och frys. Och då hade jag lärt mig metoderna så att jag fick slänga allting. Jag slängde tandkrämet och annat som jag hade. Det blev kostsamt. Och det hade börjat gräva i det här liksom att alltså det här är hemskt förstår ni att det är så många människor som har fått sätta livet till. Jag skulle vilja läsa det här. Man kan ignorera verkligheten, men man kan inte ignorera konsekvenserna av att ha ignorerat verkligheten. Och de som ligger bakom de här dödsfallen som har anknytning till palmemordet, de, de ska fram så att säga. Det, det är otäckt. Jag kommer in på några av de här. Men ni ska se att det, det sker inte med att man får en kula i huvudet utan det är en massa andra konstiga saker. Va? Och i mitt fall försökte man ju då med bilen eller kanske bytte ut någonting i, i kylskåpet så jag skulle bli sjuk eller drabbas av cancer eller något liknande. Här är några exempel på oklara dödsfall som har anknytning till palmemordet. Och upp, jag uppmärksammar gärna Ingvar Heimer, en privatspanare som hade kommit långt som han slog ihjäl på en tunderbanestation i Stockholm. Eller Milan Valverius, chefsobducenten som sa det här är inte Olof Palme som ligger, han har ju helt andra skador. Och han, är, han är tjockare och kortare också än Palme. Honom och hans fru förgiftar dem och kallar det kollektivt självmord. Sen har vi Rolf Dahlgren, Holmers chaufför, som jag kommer in på senare. Honom tog man livet av. Men även Odd Engström. Han sitter där och ska gå in och prata om någonting när det gäller palmemord. Sitter på en parkbänk och bara dör i hjärtinfarkt rätt som det var. Det kan ju vara naturligt, men nej, det är för många. Och det jag har räknat upp i boken 47 stycken. Nu är inte jag här för att, så att säga prata illa om Olof Palme eh, på något sätt egentligen, utan jag vill bara att ni ska få veta vissa saker om honom. Han kom till makten mycket tack vare att han och Tage var väldigt, tyckte väldigt bra om varandra. Mer säger jag inte i det här läget. Ni skulle bli förvånade om jag berättar mer. Och Jag inbjuder Sveriges bästa journalister att träffa mig. Så ska ni få möta ett vittne som vet väldigt mycket om deras kärleksrelation. Vad vi har matats med det är gulliga familjen i Vällingby. Ja, Lisbeth, Olof och tre pojkar. Eh, sen har vi då plötsligt den här gejeraffären. Jag kan berätta för att, eh, att eh, de killar som försåg Palme och Gejer med amfetamin. De fick sju års fängelse, kallas för amfetaminligan i Skärholmen. Sen blev de benådade av Palme och Gejer kom ut efter tre månader. Sen ändrar man det där så att man kan inte bli benådad på det sättet längre. Nu sker det via tingsrätten i Örebro. Jag träffade sist jag var i Stockholm för tre veckor sedan en man, en Palmutredare som heter Hane i efternamn. Han berättade för mig att han hade uppgiften att hålla koll på Palmes alla kärleksaffärer. Men dagen när mordet sker, då töms allting på hans kontor. Allting om, om, om det här. Och Han sa till mig det var minst 15 olika kvinnor. Palme blev ju mer och mer oomtyckt, om man säger så. Va? Men man byggde också upp ett hat. Socialdemokraterna piskade på det här därför att de skulle kunna hävda att Palme mördades på grund av att, att det var så många som ogillade honom. Men i det här läget så hade man också fått veta att Olof Palme hade drabbats av en svår sjukdom och den första som talade om det här för Palme avgå, ta hand om din familj, jag vet vad, vad du har drabbats av. Det var Ove Reiner och kort, en kort tid därpå fick han sparken som justitieminister. Så här fick de ett dilemma, för det visar sig nu då att Palme blev konstigare och konstigare. Det här har Kjell-Olof skrivit om i sin bok, det har Tage G. Pettersson också. Han var mindre och mindre så att säga, intresserad av ja, till exempel vad talskrivarna skrev och han var mer lätt och Till och med var så illa att de skjutsade honom till Bäckomberga ett antal gånger. Och när det kom fram i pressen så sa man att jo, men han var besökte sin mamma, men hon dog på 70-talet. Jag har träffat folk som jobbade på Beckomberga och, och de fick säga hej Olle när han kom där. Så de trodde att det var något psykiskt. Men det var det inte. Det var värre än så. Sixten Hergård var den första svensk som vågade gå ut och berätta om det här. Så att efter valsegen 85 så träffas man på Korsika. Initiativet togs av Kjell-Olof fält och Birgitta von Otter. Man möttes i Karl Lidboms sommarhus. Vi vet att Karl-Johan Åberg i, i mitten här och Harry Schein, de två i mitten, de var där. Och så står det några till. Och vilka det är, det vet vi inte. Men historikerna har skrivit om det här mötet. Här pratar man allvar om, vad ska vi göra med Olof Palme? Eh, snart kommer svenska folket att förstå att det är något galet med honom. Så att eh, de slog sina kloka huvuden ihop. Hur ska vi kunna göra så att det gynnar partiet? För ber vi honom avgå så kommer kanske borgarna att kräva omval. Sen ska folket komma undra varför då. Och så blir Palme en förlorare. Och partiet kommer att förlora på det också. Så man bestämmer här helt enkelt att utse några personer som eh, ska alltså... Få uppgiften och skapa ett teatermord. Och, eh, de här sakerna plågade alltså partiet. Eh, eh, Sven Andersson högst upp till höger, och sen har vi Sten Andersson längst ner till höger. Sven Andersson hade ju varit minister i 17 år både för, för Palme och Elander och eh, sågs som en god vän till familjen. Han bodde på somrarna på Rossö i Bohusländs norra skärgård. Granne med en före detta biolog och utvecklingsingenjör som hade jobbat på Tetrapack. Och sommaren, om det var 82 eller 83, det är han osäker på den här biologen. Han kommer snart att uppträda i Sweb TV, kan jag säga. Och berätta om det här, att han var den första som visste att Palme fick HIV. Så att, eh, Sven Andersson sa att eh, Palmes läkare, speciellt Elias Bengtsson, har framfört till mig att Palme har drabbats av någon bakterie som de inte får bukt med. Skulle ni inom Tetrapack kunna kolla upp vad det där handlar om? Så Hans Rausing hjälpte till, fick svar ifrån, från sina medicinare i Sydafrika och i USA att det där är inte är någon bakterie utan det är ett nytt virus som benämns HIV. Och ni ska veta också att Lisbeth Palme, hon begärde vid två tillfällen skilsmässa och lämna in handlingar till tingsrätten i Stockholm. Men båda gångerna så övertalade Sten Andersson henne att ta tillbaka det där. Och antagligen sa han andra gången att vi ska lösa det på ett annat sätt. Så man utser de här fyra, det är att få olika uppgifter och börja planeringen utav det här teatermordet. Vilket dag ska det ske? Ja, håll med, jag brukar ju åka Vasaloppet, så varför inte satsa på den helgen där? 28 februari, 1 mars. Harry Schein skulle liksom se till att fixa själva teaterföreställningen som sker på mordplatsen. Som också filmas, som jag sa förut. Och Ebbe, i det här läget så fick han då presskontakterna om man säger så. Och, och Lidbom skulle ordna flykten ut ur landet med det här flygplanet som jag pratade om förut. Sen hade Säpo en egen roll. Alf Karlsson som var chef för, för Palmes Livvaktstyrka. Han eh, är ju inblandad upp över öronen. Märkligt, jag var i Borgholm i, för, för tio dagar sedan. Står på torget och köper lite färska grönsaker. Och en tant frågar mig, vad är det där för någonting? För jag hade boken med mig, jag hade suttit och tagit en kaffe innan. Ja, det är en bok om Palmemordet. Ja, men vad säger du så? Min man och jag, vi bor granne med Alf Karlsson. Och han var ju chef för Palmes livvaktstyrka. Kan ni tänka er? Där står hon plötsligt. Ja, men då måste du köpa boken. Och så här är mitt visitkort. Be Alf Karlsson ringa mig, för jag vill veta mer vad han gjorde. Han kanske är beredd att berätta nu, han är ju gammal. Sådana alltså, här roliga möten har jag haft. Många kan jag säga. I alla fall så så blev det här Ja, man kan säga att Palme blev obekväm men man kunde uppnå någonting här. Regeringen kunde sitta kvar och Palme kunde bli martyr. Och det gällde här nu att dölja hans sjukdom helt enkelt. Var befann sig Holmer? Han var inte i Borlänge men han hade ett bra alibi. För att Tre år efter mordet så kommer Rolf Dahlgren, Holmers egen livvakt och chaufför och berätta för en riksdagsman som heter Jerry Martinger att jag skjutsar runt Holmer under mordkvällen i två och en halv timme. Det var som en sightseeingtur. tur Holmer dirigerar mig dit och hit och dit. Och Till exempel vid Mariatorget så stannar bilen, Holmer hoppar ur, går fram till en port, hämtar en tidning, sitter i baksätet och läser. Och det var inte Expressen eller Aftonbladet, för det var så här. Det var antagligen första numret av Dagens Nyheter. Den läser han ungefär 22.30 på kvällen. En timme efter före Kristina Götterström vet mycket kan jag säga. Men hon hade fixat ett alibi så just under den här helgen. Då var hon i Kenya och firade sin man som fyllde 50 år. Så att... Eh, hon, har, hon ska få träda fram för en sanningskommission kan jag säga. Hur som helst så berättar Dahlgren det här för han valde noggrant ut en riksdagsman som satt i justitieutskottet och dessutom var med i rikspolisstyrelsen. Och Martinge blev ju helt bestört. Det finns ju ett helt kapitel om det här i boken där ni kan se hur, hur den här färden gick. Va? Och eh, Martinge berättar det här för sina gamla partiledare och även... Roland Stål som var högst på, på rikskriminalen un, underställ Tommy Lindström som också är en skurk kan jag säga. Eh, Martinger han berättar också det här för Jonny ole Persson som då var nybliven eh, amsdirektör, generaldirektör för ams. Och han var ju också gammal eh, finansborgarråd i Stockholm och kanske skulle vara den som kunde bli ny partiledare när Ingvar Karlsson avgick. Eh, eh, John-Ole fick ju höra då att Holmer rullar förbi mordplatsen sju minuter sju minuter efter mordet rullar Holmer förbi mordplatsen. Va? Var han inte i Borlänge och, och skulle han inte till Vasaloppet? Så det här sa då john Olle, det här ska jag ta tag i när jag kommer hem. Men först ska jag till Oskarshamn på ett politiskt möte. Och det är Sveriges tredje största flygolycka. 16 personer dör. För två veckor sedan höll jag föredrag för råtareklubb i Vimmerby. Och då bjöd jag in mannen som ägde det här flygbolaget. Han berättade för mig att det var fyra kvinnor, olika röster, som ringde till polisen i Oskarshamn och även till honom som ägare för flygbolaget och frågade: är John Olle död? Jag är hans hustru. Det var det viktigaste för makten att få veta att john Olle var bortsopad nu. Va? För skulle han ha kommit hem och börjat gräva i det här, då hade vi sluppit allt detta. Det är vad jag hävdar. Och eh, då ska ni veta... Ja, för det första så dör ju de, och så dör Dalgren. De för, eh, alkoholförgiftade honom. Och Roland Stål som blev så trakasserad för att han intresserades för det här. Han dör i galopperande cancer. Och Martinge blir karaktärsmördad. Han får sluta som riksdagsman och eh, hela hans liv blir förstört. Jag har mött honom ett antal gånger. Det är fruktansvärt att se och höra honom berätta. Den första journalisten på plats för Oskarshamnstidningen var Håkan Här är Härifrån olyckan då och eh, så blir Ljuholt partiledare. Och nu kommer något intressant. Han har klarat sig hela tiden den här Björn Rosengren. Hans bror omkommer i flygolyckan också. Hans Rosengren som hade en lägenhet 100 meter från mordplatsen. Som användes till någonting. Så när Rosengren förstod att Det skulle ske en flygolycka. Jag kan inte säga att han visste det men Man placerar i alla fall hans bror också där. Och han har flugit många gånger med ägaren till det här flygbolaget. som berättar för mig i flera timmar om... Till exempel berättar han jag har flugit Rosengren upp till Norrbotten många gånger för han var i landshövding där uppe. Aldrig har han berättat att hans bror omkom i flygolyckan. Och i Rosengrens tjocka bok finns inte ett ord om det heller. Men här går han i bräschen för att Djurholt ska bort. Han är naturligtvis rädd, om, om Djurholp i statsminister, då kan han börja titta i de hemliga arkiven och läsa vad haverikommissionen har skrivit. För haverikommissionen var klara klockan fem på eftermiddagen. Innan ägaren till flygbolaget kommer till platsen så var haverikommissionen redan klara, har ni hört? Ja. Jag återkommer till den här Rosengren efter pausen. Men här, Håkan Djurholp, ja, det var ju klippt för honom. Han har inte mycket gott att säga om Sverige. Han sitter ju visserligen som ambassadör på Island och har det mysigt. Men eh, han fick ju silkesnöret och min gamla polare från Sollefteå tog över. Men det här ska ni också veta att Palmemordet räddade Tage G. Pettersson. I Svenska Dagbladet så låg det redan klart. Stort uppslag bildbevis på att Tage G. Pettersson har varit på Horhus. Så att det plockades bort då i och med att palme kom. Alltså Sveriges näst högste då efter kungen har varit på hårhus. Palme och ja, hela. Och så, och så han då, Rosengren, som inte visste vad han var ens. Fast notan gick på 35, eller 55 000 eller vad det var. Han var på sexklubb. Men... Genom att inte avslöja att Göran Persson också var med så fick han en ministerpost och sen fick han ju bli landshövding. Det är så här de håller på, vänskapskorruption. De är visserligen människor också, de har väl rätt att gå på porrklubb men inte för våra skattepengar och de bör ju tänka på sina rykten, eller hur? Kjell Olof Fält, han han tyckte den här boken som jag visade förut, inuti labyrinten, där. Som bröderna Putin skrev att den var ju fantastisk. Och det här skrevs om i, i, i Europas tidningar också att, att en svensk minister krävde utred polisspåret. Men sen samma natt, då klättrade det upp gubbar på taket över utrikesdepartementet över till sagerska palatset. Nu har man satt upp staket där uppe som ni ser, taggtråd. Men det var det inte på den tiden. Så att de skrämde skiten ur. Ur eh, Ingvar Karlsson helt enkelt. Eh, för att de ville väl markera nu att utred inte polisbåret. Så att de här rubrikerna tog över nästa dag, alltså två män gripna på taket. Och, när, och så kommer Ingvar Karlsson fast i augusti månad då, och säger att eh, han ska avgå. Ja, den beskedliga Ingvar. Det är den första som jag skulle förhöra om jag satt i en sanningskommission Han vet mycket, men många utav de andra, de värsta busarna, de finns ju inte längre. Här har vi också en hjälte som heter Lars Kranz, som man psykade ihjäl skulle jag vilja säga. Han skrev den här boken, ett verkligt drama, redan 1987. Men ägaren till förlaget, Conor Jakobsson, som var med och starta bokmässan i Göteborg, han eh, tyckte att det var mycket negativt för socialdemokraterna och han var tydligen själv så så att eh, han skickade manuskopia på manuset till Anna Greta Leijon. Men hon förser G.W. Persson med en kopia och Morten Palme. Varför då? Och så börjar de trakassera Lars Krans. Och det skedde under många år, så tio år senare, 1997, så skriver han Dö i rättan tid, där han avslöjar massor. Och då kan jag berätta för er att den boken finns omöjligt att få tag i. Den finns på universitetsbibliotek. Skulle ni ställa er i kö för att läsa den så får ni nog vänta ett år minst. Men det här är också en hjälte, Lars Kranz, tv-producent som bara råkade vara på en buss på Birealsgatan. Och drogs in i det här och såg alla konstigheter. Och så berättar Lars Kranz om den här stugan uppe i Äppelbo. Han berättade i den här boken, Dö i tid Om den här stugan. Och att Mårten Palme, när han hade skrivit sin första bok, hotade Kranz. Så han fick plocka bort det ur den första boken. Den här stugan köpte in av morten Palmes flickväns pappa. Som heter Klering i efternamn. Det var en sågbladstillverkare som ägde den och han var inte intresserad av att sälja men han fick ju så bra pris. Den här ligger ganska ödsligt och ensligt i skogarna uppe i Dalarna. Det här kortet tog jag på stugan i februari förra året. Jag pratade med grannar och det är fortfarande folk kvar i området som, som har sett Mårten Palmö. Joakim Palme och Lisbeth Palme är här. Mårten har till och med kommit över och lånat lien och så vidare. Men Mårten förnekar att de hade den här stugan. Och, och det märkliga är ju då att några veckor före mordet så var de här tre där under ett dygn. Och man hörde skottlossning. Och sen var det inte mer med det, men exakt fyra veckor efter mordet, den 28, 28 mars, då var det långfredag. Då kom de med sina respektive, naturligtvis inte Lisbet, men måten hade sin och Joakim hade sin hustru och, och Mattias var där också. Så då, och då firade man. Då var det glam där ute. Det kunde man inte fira i Stockholm för där gällde det att, att se ledsen ut och sur ut och, och så det här kunde man fira i, i ödemarken. Och Säpo fanns med också och vakta dem. Och jag har ställt mig frågan många gånger, vad är det här för människor som har suttit och ljugit för oss? De här åklagarna, har de inget ämbetsmannansvar liksom? Och den här Ulvebro är ju bara så beklaglig överhuvudtaget. Ni har väl sett de här programmen, nora magasinet och... och striptease som, som framförallt Lars Borgnäs och Thomas Bresky skötte. Om inte så kan ni titta på, på Youtube och, och leta rätt på dem. Alltså det, de sitter och liksom blir förnedrade. De här människorna blir förnedrade av duktiga journalister. Och Gustafsson som jag återkommer till här. Varför står han i programmet Efterlyst i TV3 varenda onsdag? Ja, när jag träffade honom och han förhörde mig om vad jag hade fått veta och kunde om den här enarmade och så vidare, så så sa han, jo men det är fina jobbet förstår du, jag har ledigt halva onsdagen och hela torsdagen. Ja men för sjutton sa jag, du håller ju på att utreda palmemordet, du kan väl inte stå i tv då? Jo då, han basade över aspiranterna där och det hade han gjort i flera år va? Och då var det bara han som jobbade i Palmegruppen. Och i samband med 30-årsdagen, vi ska snart ta pauser. Jag ber om ursäkt att jag har dragit Jag får inspiration för att ni verkar vara bra människor. Ja. Dag Andersson, här sitter han. Ja, nu har han sett till då att det var inbrott hos mig och, och, och man, man tog allting som jag hade skrivit om Palmegrupp, palme Palmemordet. Så jag fick egentligen börja om. Va? Och här sitter de och säger då i samband med presskonferensen. ni kommer ihåg att det var i varenda tidning var det bilager om Palme och man fick rösta på om man trodde det var Christer Petterson eller inte och så vidare. Och Kerstin Skarp också här då. Vet ni vad hennes syster heter? Ann-Marie Skarp, vet ni vem hon är gift med? Jan Ge Jo. vet ni vem han är kompis med? G.V. Persson. Det här är ju vänskapskorruption så det skriker om det. Och hon har suttit och bromsat och nu fick jag höra att hon hade blivit inkallad till Christer Petersson. Och jag har en kontakt nämligen som har berättat det här. Och då hade Petersson ställt några frågor och så säger Kerstin Skarp. Nej, det tänker jag inte svara på. Jag har slutat att dansa. Dansa efter maktens pipa skulle jag vilja lägga till. Och här säger de då att oförtrutet så söker vi en mördare. Vi jobbar dygnet runt. Vi är minst tio man som håller på här. Och så bara några månader senare så går nästan allihop i pension. Så den enda som blir kvar det är han. På halvtid. Och Karin Johansson. Och så avgick då Kerstin Skarp. Och så kom det då Christer Petersson. Och han har tydligen satt in några tipsmottagare liksom. Här tar vi en liten paus. Det är det här kvarteret det handlar om. Då ska ni veta att Skandiahuset, eh, som jag har inringat eh, nedre delen på här. Men det är bara för att jag har gjort en, en modell av den som ni snart ska få se. Eh, precis det avsnittet där. Men Skandiahuset hette ju från början Tulehuset. Och det var alltså eh, Olof Palmes eh, farfar som startade försäkringsbolaget Tule som var det mest. Eh, omtalade och skickligaste försäkringsbolaget i hela Norden. Och sen kom även då eh, Olof Palmes pappa att eh, ta över. Men ni vet kanske inte när, när, när Olof var fem år 1932 så, så först dör farfar och sen samma år några månader senare så dör pappan. Så Olof Palme förlorar alltså både farfar och, och sin far. Där. Och sen började ju då på 30-talet ja, det här med Hitlertiden och nazismen och alltihopa och, eh, men man, man, man stack över till det här, den här herrgården eller vad man ska kalla slottet som man ägde för man, man var ju från baltisk adel och från eh, Kniren eh, hette ju eh, släkten. Jag ska inte gå in på det nu, men jag vill bara säga att det är egentligen tragiskt för Olof Palme att både pappan och farfar gick bort där när han var fem år gammal. Och mycket handlar ju nu om det här kvarteret och vad som finns under. Det här är alltså tunnelsystem under Skandiahuset och Stay Behind-rörelsen som startades egentligen av Tage Elander och en man som hette Liljen Liljekrona som var chef för det. Det hade sitt högkvarter här i Skandiahuset. Vid den här tiden så var det Sven Aspling som var högsta chef för Stay Behind. Och det är också att notera att de tre sista samtalen som eh, Olof Palme har innan han lämnar eh, lägenheten i Gamla stan det är med Mårten Palme och sen är det då med Sven Aspling och sen ringer Emma Rothschild eh, till Olof Palme från Amerika strax innan han ska gå på bio. Och eh, det kan jag återkomma till men, men det är de tre samtalen. Och de är säkert viktiga var och en på sitt sätt. Så nu får ni se här, jag gjorde en modell. Det eh, kostade för att lättare kunna åskådliggöra, Köpt in lite leksaksbiler. Och, eh, här är vi vid dekorimahörnan, klockan är 23.15. Det är ganska tyst och lugnt, ja det är lite folk i rörelse men inte särskilt många. Det är precis nu som bion slutar också och folk börjar välla ut borta vid grannbiografen. Men vi stannar vid Dekorima hörnan. Här kommer nämligen en man som var en av Hans och Mers baseball Anti Avsan. Att stå med armarna i kors så här. Och så blir han igenkäll av de här två gula. Eh, flickorna som kommer där som har varit på Bi på Kungsgatan och de ska bara ner och titta in i en möbelaffär. Eh, och så känner de igen den här antiavsan från ett gym i Upplands Väsby. Och så går de fram för att eh, fråga honom vad är klockan? Och då sprakar det till i en walkie-talkie som han har. Eh, och han står då så här med armarna. Och de ser, de ser också en, en pistolkolv sticka upp. Och så säger en röst på finska, gör dig beredd, de kommer nu. Och då svarar han, jag är igenkänd, vad ska jag göra? Jag struntar i det, fortsätt enligt planen. Så det här är på finska, men de kan finska. De här tjejerna, och de hör det och de blir oroliga och tänker, vad är det här för någonting? Och de ska bestämma sig för att gå över gatan och försvinna upp mot Kungsgatan. Men de ser i ögonvrån ett par som kommer där. Det är de gröna. Ett par som aldrig har gett sig till känna. Som, som borde ha anmält sig som vittnen om inte annat. För de passerar ju här strax innan mordet. Och de borde ju möta Olof och Lispet en bit längre bort. Så att... När klockan är 23.19 ungefär, då kommer det här paret från höger då, söderifrån. Och så kommer Olof och Lisbeth här, norrifrån då. Och då vill jag backa tillbaka här och visa er, jag har tyvärr ingen sån här pekare nu men, men butiken Sari ligger i det här, det här första huset här, första skyltfönstret där. Där stannar ju Olof och lispet till. Varför stannar de till där? Jo, därför att när Antiavsan ser det här paret passera det är, det är då han får det här meddelandet. Gör dig beredd, de kommer nu. Det handlar alltså om det här paret. Därför nu, nu ska man ta tid va, det vill säga när de passerar här, de gröna här då passerar så ska Anti-Avsan säga nu. Och då står det också en man, en civilklädd polis inne i butiken Sari som gör tecken till Olof och nu. Och då är det 65 meter från varje håll fram till den här reklampelaren som är utanför huvudankrén till Skandiahuset. Så här kommer ett byte att ske. Och det går så eh, snyggt till så att till och med Hans Olmers poliser på andra sidan gatan, de, de märker ingenting. Olof och Lisbeth kommer sedan att föras in i Skandiahuset av en väninna till Hans Olmer som heter Annette Kohut som jobbar som tillfällig nattvakt. Hon jobbade också inom säkerhetstjänsten och eh, hon har uppgift att släppa in Olof och Lisbeth här. Så att eh, när de kommer innanför eh, dörrarna där så kommer man in i en foyer och där, där kommer hissen plötsligt ner. Och en man som vi, man kallar för Skandiamannen eh, kliver ut. Han har jobbat över, han ska åka till fjällen nästa dag. Så han har jobbat över och eh, ska skynda sig nu till tunnelbanan för att hinna sista tunnelbanan hem mot Mörby centrum. Och eh, det här blir ju liksom katastrof för Annette Kohut. Hon, hon blir ju jättesjockad när hissen kommer ner. Det kommer ut en person där. Tänk om han har känt igen Olof och, Lisbet. och Det här rapporterar hon ju sen till Holmer som kommer att kalla den här skandiamannen för elefanten i porslinsbutiken. För han kunde ju ha förstört hela, allt. Om han känner igen Olof och Lisbeth så säger nej de kan omöjligt ha blivit beskjutna där borta. Jag såg dem utanför hissarna. Då hade man undersökt liket mycket, mycket mer så att säga. Och upptäckt att det faktiskt inte var Olof Palme. Men man bestämmer sig för att nonchalera den här skandiamannen helt enkelt. Jag återkommer till det men det är intressant att veta i alla fall att han kommer ner med hissen. Och det andra paret går vidare då bortåt där. Och nu gäller det alltså att hitta någon lookalike som liknade Palme. Va? Det är inte den här mannen som, utan det är Jan-Olof Strandberg till 98% säkert. Jan-Olof Strandberg spelade tennis med Olof Palme, de var goda vänner, de var jämngamla, jämnlånga och, och han är en skicklig skådespelare, jag beundrar honom på många sätt. De är väldigt lika, det finns bilder där de är ännu mer likande än det där. Så det är antagligen Jan-Olof som har blivit övertalad av Olof och Harry Schein att ta på sig den här rollen. Så han är utrustad med blodampuller i munnen och i näsan har de ju säkert att han bara fräser ut så där, så kommer det ut lite blodstänk och sen har han någon pruttkudde med blod innanför ifall någon skulle trycka på och sådär va. Så att, eh, där kommer då jan Olo Strandberg och en kvinna som är rätt så lik, det är en poliskvinna som är rätt så lik Lisbeth vid samma frisyr ungefär. Och så går de bortåt och då står gärningsmannen där. Va? Och här, precis klockan 23, 21 och 20, då sker den här beskjutningen, då har lispet kopian släppt taget. Hon är något steg framför, det finns många vittnen, det kommer ni att se i boken. Bland annat Inge Morelius som sitter på andra sidan Sveavägen här, han ser exakt när hon släpper taget. Så hon, hon är inte armkrok med Olof när beskjutningen sker. Hon har inte dragits ner och hon har inte blivit beskjuten på något sätt. Hon har en påse blod i handväskan som hon sen kommer att hälla över, över Olof där. Och jag kallar honom Olof. Och han, går inte ner liksom, han faller inte handlöst utan han, han går liksom ner på knä så här och lägger sig ner. Och det där är naturligtvis intränat sedan tidigare. Så att eh, först på platsen, sen är Skandiamannen där, Stig Engström. Och han ser ju det här, han kommer bara 20 sekunder efter beskjutningen va. Och han har ju bråttom till tunnelbanan så han försöker tala om för sig själv. Ska jag springa till tunnelbanan nu för att hinna hem? Eller ska jag hjälpa till här? Han får ett dilemma men han bestämmer sig för att hjälpa till. Och han är framme och lägger den här mannen på framstupa sidoläge och Lisbeth Kopian hoppar omkring där. Hur kan man göra det om man har blivit beskjuten med en magnumrevolver? Jag är Lispet Palme och där ligger min man, kommer hon att säga här nu under flera minuter. En annan person som dyker upp, som har suttit i en bil, det är Anna Hage pluggar till undersköterska i Södertälje. Hon har varit någonstans och sitter i en bil alltså och ser en man som faller. Och hennes hjärta talar om för henne att jag ska springa ut och hjälpa till här. Väldigt vackert gjort. och kan man ju undra varför har inte hon blivit en gälltinna? Varför har hon haft ett hälsike i 30 år? Och nu finns det då en bok som pekar ut Skandiamannen som Olof Palmes mördare. 18 år efter att han är död. Och mannen som skrev den här, Thomas Pettersson, han fick ju sitta i tv-soffan och berätta om det här. Den är väldigt välskriven. Men Skandiamannen har ingenting med det här att göra. Han talar ju till och med om för polisen att jag finns men jag ska åka nu till, till fjällen och jag är beredd att vittna när jag kommer hem och sådär. Och de visar inget intresse för honom. För han ska glömma det han har sett när han kommer ut ur hissen. Anna Hage skrev en bok här, 30 år av tystnad. Hon har varit intervjuad några gånger. Men kan ni tänka er, Lisbeth Palme har aldrig träffat henne och tackat henne för insatsen och och, och som sagt, hon borde väl ha blivit en gälltinna om det hade varit Olof Palme. Hon har inte sett Olof Palme. Det finns inte en bild på Olof Palme som död. Och det borde vi kräva, visa den bilden då. Och varför har det varit så mycket konstigheter kring obduktionsprotokollet? Och varför kommer du en militär från MUST, det vill säga från SSI och talar om för henne att det du har sett och hört på mordplatsen det får du inte berätta för någon. Och det här mötet har aldrig ägt rum, sa han sen på slutet. Stefan Glans som också var framme, jag har bilder på honom nu. Jag ska söka upp honom imorgon i Solentuna. Han gör mun mot mun-metoden. Förhören med Stefan Glans är fem sidor. Och förhören med henne är på 32 sidor. Stefan Glans fick aldrig vara med i tingsrätten eller hovrätten. Och jag vill fråga Stefan Glans vad var det du fick i munnen? Fick du en blodampull? Vad, vad, vad var det för något? Var det grisblod? Eller? Och varför har de inte varit mer intresserade av dig? Så här gör man i efterhand. Man friserar det hela. Det här är en så kallad IM-lista. Och där har jag förstorat upp då att man, man, alla de här bil, polisbilarna med numren där dirigeras till Sveavägen klockan 23 och 23. Då skulle det se ut så här. Jag fick köpa en jädra massa polisbilar. Då skulle det se ut så där efter ett par minuter. Och det gjorde det inte. Det såg ut så här. Och de här byggbarackerna har ju någon form av funktion också naturligtvis. Klockan är 23.25. Var befinner sig Holmer? Jo, han sitter nu på... Hagagatan. Han har lämnat Dalgrens bil och gått ut och pratat med några poliser som har en en skåpbil med avancerad utrustning för dit når inga walkie walkietalkies. Och plötsligt kommer Holmér eh, då lugnt och sansat tillbaka till Dalgren och säger: "Du, vi måste köra ner på Sveavägen. De har visst skjutit Olof Palme." Han fattar ingenting vad vad pratar de om? Ja, och så kör de då den här vägen från Hagagatan med krysset där, Ynglingagatan. Och ni vet lite högre upp, där ligger ju vänningen eh, Center och, och Nordtull då. Men Sveaplan kommer ju sen och så hela Sveavägen då. Då kör de ner, passerar Adolfers kyrka, kommer fram där krysset är. Där är själva mordplatsen och rullar förbi där sju minuter efter mordet. Och då ska jag hålla med och kolla att allting har fungerat bra. Då meddelar han sin man som aldrig tidigare jobbat på ledningscentralen, Ulf Helin. Du, du kan vänta en liten stund. Men sen går du ut med ett begränsat områdeslarm. Och det begränsade områdeslarmet är ungefär 15 kvarter så här. För nu, nu fick det inte komma ut ett larm som täckte hela Stockholm. För då kunde man ju kanske upptäcka bilen där Palme sitter som ni snart ska få se. Så här såg det ut 23 och 28. det var alltså ingen polis där, det var ingen ambulans där. Och eh, han ser då liksom att ändå eh, skytten har kommit iväg, och det var ju det som också var viktigt. Han har nu 7-8 minuters försprång. Här, Men den som först hör larmet som kommer 23, 29 och 50 då är han på Kungsgatan är Gösta Söderström som var högsta kriminalkommissarie i innerstaden just den här kvällen. De hade oturen att han bara hade tio sekunders körning ner till mordplatsen. Så här ser han ut och han dog också en märklig död från att han var fullt frisk. Så det måste undersökas och det är hans bil där. Den där kortet, den svartvita, det är ju taget då kanske en halvtimme efter mordet, det här har man ju hunnit spärra av och allting va? Men han rusar ju ur bilen här då, 23.30 och ser en kvinna, ni kommer att läsa om det här som hoppar omkring och är hysterisk och talar om liksom, jag är Lisbeth Palme Vad har man för behov av att berätta vem man är? Den enda förklaringen är ju att, att man har varit på bio, riktiga paret Palme. Många människor har sett dem i området. Och nu gäller det att tala om för de som var här att här är Olof och Lisbeth Palme. Även om inte ni känner igen oss så är vi här. Så vi får tala om för er då. Och Olof kan ju inte prata. Det skulle ju sett väldigt konstigt ut. Så hon måste liksom ta det här va. Anna Hage visste ingenting, det var först när de sköt in så att säga båren i ambulansen som någon sa, vet att det där var Olof Palme? Så att eh, här är klockan 23.30 Och här hade alltså de som har planlagt det här oturen att det kommer en en ärlig, äkta polis som noterar att man har ljugit om tiden för han var en sån där noggrann man, han antecknade direkt. När larmet kommer och så vidare. Och han visste ju inte vem som låg där. Han fick ju inte se någon legitimation eller någonting. Men, men hörsägen då Från Lispels sida där då att ja det kan ju vara Statsministern som ligger där. 30 sekunder senare kommer den här polispiketen. Som skulle varit där först. Och där sitter det sex poliser. Vara några håll mer trogna. Så här kommer då piketen så hoppar ur det är de blåklädda jag har målat dem, Jag fick köpa fem fiaspel för att få ihop det här. Så, och de där blåa de ska springa bort dem mot trappan. Men du vet nu ser jag klockan är 23:30 och mordet sker 23, 21 och 20. Då har ju gått nio minuter. Och mördaren, han springer inte upp för trappen, han springer gatan bort och han är ungefär. Han ser ut som Ted Gärdistad. Ehm, den som springer upp för trappen nu, det är den enarmade mannen som jag pratar om. Han tränades nämligen i det här. och Han, han, var, han såg nästan ut som Christer Pettersson i ansiktet. Så han hade ingen vänsterarm, han hade trasigt vänsterlår. Efter en bilolycka, han stal en bil när han var 14 år, så han liksom springer så här, men han kunde springa flera mil om dagen, han var alltså väldigt atletisk, han hade svart bält i karate dessutom trots att han bara hade en arm Så det är han som kommer att springa upp för trappen Och det kan jag bevisa om en stund Påminn mig om jag glömmer det, men, men de här Det är väldigt viktigt att se här nu alltså att Ingen ambulans har kommit. Det har gått nio minuter, och ingen ambulans har kommit. Här vinkas det in en ambulans. Klockan är 23.32. Och den här tillhör Sollentuna. Den har lämnat någon på, på Sankt Görans sjukhus och ska köra tillbaka mot Häggvik. Men Ja, det är en lång historia här nu men jag har alltså fått kontakt med en klasskompis, till sonen, till, till Peter Andersson som är en av eh, de killarna i den här bilen. Och eh, då hade Peter Andersson sagt att ja, vi, vi körde runt lite på stan och så, och så skulle vi ta en pizza och då fick vi plötsligt larm. Jag menar, en ambulans har inte tid med att åka runt så där och så ska de ta en pizza. utan. Och den här vittnet nu som står mitt i gatan, Ljungstedt, han vinkar in den här ambulansen, han ser en ambulans komma. Och alla de här privatspanarna, de kallar den för Säpo-ambulansen, för den är ju liksom tillsagd, nu ska ni komma va? Att det ska funka. Så mördaren ska ha hunnit iväg, ni ser poliserna springer bortåt där. De lommade iväg som en skolklass sa Stig Engström när han har berättat det här. De lommade iväg som en skolklädd. Och den pelaren där, den gråa där, det, det är där sen som man hittar kulan Men eh, vi fortsätter för samtidigt då, 23.32 2332. Då kommer en ambulans som heter 912 som tillhör Sabbatsberg. Den kommer till Sabbatsbergs akutmottagning. Och de röda är alltså ambulansförare. Va? Och då, så sjuksköterskorna kommer ut. Eh, den här backar upp. Och här bär man in, jag har till och med gjort en och och Olof Palme där. De bär in honom. Och eh, Den som ser det här och kan säga tiden, han kommer här i polisbilen. Han heter Åker Rimborn och ser ut sådär. så där. Så han och Torstensson hoppar ur. Och de har noterat tiden exakt, va? Och, och, och därför, tack vare Söderström som råkar komma först till mordplatsen och tack vare Rimborn som kommer hit så vet vi att det är två ambulanser på varsitt ställe samtidigt. Rimborn han förhör Lisbeth-Kopian, Lisbeth-Kopian som, som går där. Och hon var inte beredd att bli förhörd, för hon skulle egentligen bara ersätta Lisbeth Palme här, som ni snart kommer att få se, i tio minuter. Så hon drog till med att ah, det var två gärningsmän och, och Rimborn han är noggrann, han ska åka tillbaka till sambandscentralen och, och, för de ska gå ut med rikslarm och så vidare. Va? Och då Torstensson är den enda polisen där, han får vakta då lite grann. Och här vet vi nu, tack vare många vittnen, att bilen här lämnar 2335. och 35. Medan Hans Olmer i sin bok, som heter Rolf Palme i skjuten, skriver att ambulansen lämnar 2328. Där har vi de här sju minuterna igen som de har lurat oss på. Och den här ambulansen den kör Sveavägen bort till Odengatan. Och försvinner upp mot Odenplan och sen vet de inte var den tog vägen. Den kommer i alla fall inte med någon Olof Palme till Sabbatsbergs sjukhus. Här börjar det komma fler poliser och så kommer en polisfotograf från Aftonbladet. Han har också plåtat på mordplatsen. Han heter Ulf Karlsson och vi vet inte vad som har hänt honom heller. E hur han avled men han tar en bild som är mycket känd. Det är den här va. Men ni ser här att det kommer en polisbild där med Lisbeth Palme och det är en kommissarie som heter Kristiansson. Och den här bilden togs av Ulf Karlsson. Den har inte varit inne i en enda Stockholms tidning eller, eller landsomfattande tidning. Men den kom in i Göteborgsposten av misstag sägs det. Så att jag, jag vill här Lisbeth hade den där frisyren på den tiden. Man försöker, de här som ska desinformera oss och mörkläga, de försöker få oss att tro att det där var absolut inte Lisbeth Palme. Men det måste ha varit. Och dessutom dessutom har hon en helt annan kappa på sig här. Med, det kanske syns dåligt, men den har både capuchong och slave. För så här ser kappan ut, den som man skickade till, till undersökning. Va? Alltså en magnumkula skulle gått in. Snuddat hennes rygg och bara gjort ett litet rött märke och så gått ut. Men de flesta ryggar, de är liksom böjda så här va? och har två skulderblad liksom. Så hade det varit en magnumkula som skulle ha gått in där, då hade hon fått, blivit svårt skadad. Och både Olof och hon skulle ha legat helt utslagna, avsvimmade på marken och inte hoppa omkring så här. Dessutom är det så att när Lisbeth Palme väl kommer in här då blir hon undersökt av en släkting, Olof Palmes systers man som heter Åke Nilsén, som egentligen är en pensionerad professor i dermatologi tillhörde Karolinska, han är 72 år gammal. Vad gör han där en fredagkväll? Det är han som baddar Lisbeth Palmes rygg med en bomullstuss. Och Lisbeth Palme är väldigt aktiv när hon kommer in här, därför att hon förhindrar kriminaltekniker att göra likbesiktning. Och så kommer Rimborn tillbaka och förhör henne. Därför att kopian som kliver in i bilen här, ni ser en hand där till höger va? Så här har i alla fall jag har räknat ut att kopian antagligen sagt jag måste springa ut och så Skyndar hon sig till bilen och lispet skyndar sig in och de är likadant klädda så att det här går väl snabbt byte. Och då, då fick i alla fall Lisbet veta att kopian hade blivit förhörd. Och kanske han hon säger ja jag sa att det var två gärningsmän, jag, jag visste inte vad jag skulle säga, jag var inte beredd på det där. Och då säger Lisbet vi måste kalla tillbaka honom, vad heter han? Nej men han var väldigt lång. Så de kallar tillbaka den Långe kriminalkommissarien, Rimborn. Och han förhör då Lisbeth Palme. Men hör och häpna, de här förhören som är så viktiga, de var inte med i tingsrätten och hovrätten. Och Rimborn har sagt till mig, ja det ligger en hund begraven här men jag, jag, jag vet inte varför. Ja men det är för att du har förhört två olika Lisbeth, kan du börja tänka efter lite granna? Var de så lika och så vidare? Vi har haft samtal med varandra men, men han tror inte riktigt på att Palme aldrig blev mördad. Så det, de är så hjärntvättade. <laughs> här, är, här är obducenten, Milan Valverius. Han har gjort 20 000 obduktioner. Så när kroppen kommer dit nästa dag då, till rättsläkarsstationen den första mars. Så undersöker han ju den och så har han två bisittare om man säger så. Det är Kari Ormstad till vänster, en norsk eh, obducent och så är det Jovan Reis till höger. Nu ska ni veta att de här två, de var med och obducerade kroppsdelarna efter Katrin Da Costa. Styck, Styckmordet, kommer ni ihåg det? Vet ni att Catrinda Costa var en av Palmes horor? Hon sprang ut och in i Rosenbad. Och det har kommit till min kännedom, jag säger det gärna här. Det har kommit till min kännedom och jag, vet inte, jag kan inte bevisa det men det har kommit till min kännedom att Olof Palme trodde att det var hon som hade smittat honom. Sen blir hon mördad, styckad och hamnar hos de här två. De är alltså palmetrogna. De vet vad det här handlar om. Det hävdar jag. Och Johan Reiss, han beskyller en kollega, en obducent, som har en kompis som är allmänläkare, för att ha gjort det där. Och det kanske ni kommer ihåg, det var en stor rättsskandal. De blev aldrig dömda. Men de, man förstörde deras liv. Va? Så det här är man säger avfällningar från palmemordet. Ni kommer att märka flera. Alltså Oskar Schans olyckan. Katrin da Costa, Ja, det finns många sådana här avfällningar. Men Milan Valverius, han sa ju, det här är inte Olof Palme. Han fick aldrig vara med på någon rekonstruktion på mordplatsen. Han fick aldrig se Olof och Lisbets kläder. Och han slog larm, för det var Lispet Palme som dikterade dödsbeviset. Och nu har det kommit till min kännedom att det liket som ligger där, som inte är Olof Palme. Lispet Palme bestämde redan första mars att kroppen ska kremeras. Tre professorer som alla är döda har skrivit på intyg om det här. Kroppen kremerades. Den är strödd för vinden i en minneslund på Grimsta begravningsplats i Hesselby. Vi vet till och med numret var man strödde den här askan. Och det gällde ju att få bort de här bevisen va. Men hennes mot Motiv till detta var att hon befarade att graven skulle skändas. Och därför skulle kroppen omedelbart kremeras. Och då kan man ju fråga sig vad var det då som låg i kistan när begravningen sker? Och varför var det Socialdemokraterna som betalade begravningen? Det borde väl ha varit en statsbegravning kan man ju tycka. Och tittar ni på Youtube på begravningen. Begravningsceremonin i stadshuset så kommer ni se när de lyfter kistan. Att det ser ut ungefär som jag lyfter det här. Vi kommer att se sista mannen när han lyfter. Så vad var det som låg i kistan? Det här är otäckta för Milan Valverius och hans hustru giftmördas sen efter några år. och Han var väldigt utsatt av de här två i pressen för att han skulle ha läckt uppgifter och så vidare. Och så vidare. Det Tragiskt för att han var så känd och duktig, han var till och med med, han kallades till Washington där Kennedy hade mördats. Så var han en av obducenterna som fick vara med där. Så Olof Palme och Lisbeth går på bio. Den här, de här biobiljetterna som de uh, får tag i, de var undanlagda till Sandrev chefen och hans hustru. Så, så då, det var utstuderat exakt var de skulle sitta någonstans. De kommer att hamna mitt framför Björn Rosengren med hustrun Agneta. Och när man kommer ut från biografen så har ju Robert Gustafsson, han har ju framträtt nu nyligen också i tidningarna, berättar om att han var lite, han har ju sett Palme där inne var imponerad att Palme kunde gå på bio utan livvakter. Men när han kommer ut i igen. Så upptäcker han ändå när han kommer ut här att det står en bil med tonade rutor. Det fick man inte ha på den tiden. Och då trodde han att ja, det är säp Och sen när han går till tunnelbanan så upptäcker han folk med walkie-talkies. Eh, det här rapporterar ju Gustafsson men han blir ju också illa behandlad av poliserna. Jag fick ett mail av honom för tre dagar sedan där han tackar för boken, den fick han förra sommaren. Eh, eh, nu har han läst den tydligen och tackar för den och tycker det är jätteintressant och, och det kan mycket väl vara sant det du skriver Claes och så. Va? så att, eh, jag satt faktiskt på, han äger en restaurang, eh, i Kalmar eh, vid Kalmar slott. Eh, och det är han och hans det, vad heter det, impresario, Vicky von der Lanken äger den. Så förra sommaren så såg jag till att eh, de överlämnade en bok till honom då. Men han är alltså ett vittne faktiskt till den här bilen som är så viktig här i sammanhanget. Den kommer att användas förstår ni och den står här nu för att visa Olof och Lispet att vi är beredda. Och när, när Olof och Lispet kommer ut så går de ut från biografen och det är en möbelaffär och sen är det en bokhandel. Och de ställer sig framför bokhandeln, Mårten och Lisbet och Mårtens flickvän och Olof då och pratar. Och så kommer Björn Rosengren och hans fru Agneta. Så de är alltså sex personer där. Och det här har Rosengren också berättat. Men Fyra kvinnor, varav två från Västerås Två från Stockholm De ser en man som plötsligt trycker upp Olof Palme mot bokfönstret. Och de går fram, åtminstone ett par av kvinnorna, och säger Vad gör du? Ser du inte att det är vår statsminister? Och då kommer Lisbeth Palme och gör så här med handen att eh, ni behöver inte bry er. Och då trodde de här kvinnorna att det var någon familjegräl eller så. Och jag kan inte tänka mig någon annan än Björn Rosengren som gör det här. För annars så borde väl Lisbeth Palme eller Mårten ha ropat på hjälp eller ingripit. Så... Nu har hon suttit på bion där, varit inne i filmen och så, och så vet han ju sedan länge att nu ska jag bara gå några hundra meter och sen ska jag åka bil till Dala Airport i, utanför Borläng och sen ska jag flygas ut till landet. Så han får kalla fötter helt enkelt. Det är mycket som rör sig i huvudet på honom, så, så Rosengren har säkert uppgiften att hålla koll på honom så han inte gör något dumt eller ångrar sig. Så han trycker upp på honom och säger, nej nu jävla gör det som vi har sagt, annars så förstör du för oss allihopa. Förlåt att jag såg här, det, det var lite dumt. Men det, det, det, det, är, det är så här det går till. Så den här Björn Rosengren, han har hittills klarat sig väldigt bra. Jag såg på Youtube en litet inslag där Lotta Gröning intervjuar Björn Rosengren på någon liten scen i Almedalen förra sommaren. Och då ska ni veta, Lotta Grönings pappa dog i den flygolyckan i Oskarshamn Och Björn Rosengrens bror dog i olyckan i Oskarshamn Och där håller de på gulligullar då liksom de här Tillhör liksom Etablissemanget va? Och Björn Rosengren ska vi förhöra väldigt snabbt alltså eh, Men eftersom han, han visste ju inte att han var på porrklubb, då vet han väl inte att han har varit här heller så att det... Vi får väl se Palmet befann sig i alla fall aldrig på mordplatsen, det kan jag garantera. Ni ser en bit av blodpölen strax ovanför den där sträckade, eh, eh, eh, som är alltså polisens avspärrningstape. Eh, den, den pölen är inte mer än, om ni skulle hälla ut som jag sa tidigare, 3-4 deciliter mjölk på golvet. Eh, och eh, Hur kommer det sig att de här kulorna inte ens är intryckta? De, de består inte av några fragment av Olof Palme eller Lisbeth. Eh, ni ser plattan här eh, och sju meter därifrån vid den här pelaren hittar en kvinna, en av kulorna, 36 timmar efter mordet och det är den kulan den här polismannen håller upp där. Är det inte fantastiskt va? Trots att de har silat snön och de har haft metalldetektorer och så vidare och så vidare. Men eftersom det inte sköts några riktiga kulor så är det klart att de inte hittar några kulor för det var bara en fransk startpistol det där. Så när ni sedan ställer frågor kan, jag, kan vi ha lite överkurs för då har jag bilder på, på var den hamnade, den där franska startpistolen. Så här kan ni se de här två reklampelarna. Det är ganska roligt för det står Centerpartiet till salu och det, den gäller ju... Ja... Och i den bortre delen där, bortresten där sker bytet. Och ännu längre bort ligger då den här butiken Sari. Så här kommer de, identiskt klädda då, och, och, och byter. Då. Och eh, sen rullar den här bilen till Ja, Här ser ni vad butiken Sari är, och där, där är den gamla huvudangtrenden där borta. Och så rullar den då, de röda prickarna där, ner på Adolf Frihets och runt kvarteret och står och väntar på Olof och Lisbeth. För det är bevisat att Annette Kohut, nattvakten, stänger dörren till gatan klockan 23.23. Och, 23. och då, mordet sker alltså 23.21.20 så då är det lite kaos här borta vid Dekorimahörnan. Och här ser ni då hur det avlösande paret har kommit och hur Olof och Lisbeth kommer och förs in igenom. Det är min, där får man säga, det är min teori va. Men jag, jag kan inte tänka mig någon annan variant. De kan ju ha bytts ut någon annanstans. Men till, ja, 95% säkert. Sen måste ett rendezvous ske någonstans. Och var det här sker, det vet inte jag, men jag fick, jag fick nämligen från en kille som pluggade i Uppsala vid den här tiden. Han eh, fått ett meddelande från honom att han såg Olof Palme 23 och 50 på Dalagatan 9C. Och, och där gick jag igår. Och det, Dalagatan 9C finns inte längre. Det är Dalagatan 9 och Dalagatan 9B och tillhör liksom Sabbatsbergs sjukhuskomplex. Och så kommer Olivekronas gata där och så börjar det 9H. Och gå bort mot Eastmanska institutet. Så var tog C, D, E, F, F och G vägen? Jag gick där och jag plåtade och sådär. Och så gick jag fram till en taxibil och satte en gammal, en äldre taxichaufför. Kanske i min ålder, de kör extra. Jag tänkte, han måste ju varit med på den där tiden. Så jag frågade, kan du minnas om det var något annat hus här? För 9C finns inte. Men hur som helst så skriver den här mannen. Att han ser Olof Palme 23 och 50 på Dalagatan 9C. Till och med lägenhetsnummer 125. Och eh, Någonstans sker ett rendezvous i alla fall. Va? Och Det kan ju mycket väl ha varit där därför att den där ambulansen sen från Sollentuna den kommer sen att stå inne på Sabbatsberg. Och någonstans har ju då paret eh, som spelade Olof och Lispet på mordplatsen, de har ju gått av någonstans. Och de behöver sminka av sig och, och fixa till sig. Va? Och Olof Palme kanske behöver gå på toa innan den här långa bilfärden. Men hur som helst så kommer bilen med tonade rutor. Lispet hoppar ur, hoppar i polisbilen och där står Mårten och flickvännen och väntar. Och de får veta att Palme har glömt sin dagbok. Så de... De får order att åka till Gamla stan, det ska ni se snart. Och så kommer Lidbom kilande där. Det var han som har kommit med det här flygplanet och landat på Dala Airport på dagen då, morddagen vid tolvtiden. Och sen har han kommit in till Stockholm och körts runt en bit med, med med Holmer och hans chaufför. Så här är ett rendezvous någonstans i alla fall, det är helt klart. Men var det sker det vet jag inte exakt, va? någonstans i närheten av Odenplan i alla fall. Så kommer Lisbet då tio minuter efter ambulansen och skyndar sig, det fick ni se foto på och Mårten och flickvännen beger sig till paret Palmes hus i Gamla stan, de har nämligen fått det här i gåva av Alva och Gunnar Myrdal, hela fastigheten där på Västerlånggatan och det var under förutsättning att deras barnbarn Janken skulle få bo kvar på första våningen. Och han har nycklar. Han brukar hjälpa paret Palme som bodde på, på andra och tredje våningen. Och vattna blommor. Och där kommer Mårten och vill ha nyckeln mitt i natten. Och Janken visste ju inte vad som hade hänt. Han visste inte att Palme hade blivit skjuten. Och Mårten säger, det här får du aldrig berätta för någon. Att vi är, att vi är här nu. Och eh, Janken har ju fått munkavle. Han är ju hotad. Och Jan Myrdal som är Jankens pappa. Han har sagt från början att det här är ett familjedrama. Det här är, eh, så att, och Janken har tydligen bott i Ljungby där jag bor numera. Där jag gömde mig. Eh, en fantastisk liten mysig stad kan jag säga. Jag har ju alltid åkt förbi Ljungby. Det är där E4 inte har motorväg, va? Men nu håller man på att bygga det. Och eh, underbara människor. När jag går på gatan i Ljungby så lyfter folk på hatten om de har någon. Ja. <laughs> nu har ju stått i tidningen att jag har fått en viral succé, <laughs> i och med att det är så många som har tittat på YouTube. Va? Och eh, ja, nu ska de komma att plåta när jag, när jag får 2000 nya böcker och så, där. så att Folk frågar mig när det kommer ut en ny Palmebok. Klaus vad säger du om det här? Och jag har hållit fem föredrag. Det var där jag började hålla föredrag. Och eh, 300 människor har, har hört mig där. Jag har sålt 350 böcker bara i lilla Ljungby. Mm. Så att eh, det är lite kul men eh, Nu går vi tillbaka här, här och så då, Olof Palme då, och eh, och Karl Lidbom fraktas i, i den här bilen till via Enköping och Sala till Borlänge och man hörde väldigt mycket helikoptrar i Enköping och Sala. Min enda tanke kring det det är ju att det var antagligen helikoptrar i luften som hade order att följa bilen men då ska ni veta det var ingen som visste att Palme satt där. För Hans Solmers poliser, det var de som såg till att det inte hände Olof Palme någonting den här kvällen. De följde efter honom i Gamla stan. De står utplacerade på Sveavägen. Och så sent som i förrgår i Eskilstuna så mötte jag en, en journalist som heter Carl Bejbom och en kvinna från Västerås som kom och gick på Sveavägen hon, just vid den här tiden. Hon, hon, hade hon varit två minuter senare hade hon sett hela dramat, men hon hade hunnit upp till Kungsgatan. Hon sa det var så lugnt och så lite folk i det här området. Och eh, de här helikopterförarna, de hade väl order att följa bilen för hade de krockat med en älg eller halkat i diket så hade det ju inte sett så bra ut. Om det hade kommit poliser från Sala och så. va? Sitter du här? Är inte du död på sveavägen? Ja, det... Så där står ett flygplan och väntar. Idag vet vi att det ser ut som det är uppe till höger. Det var inga franska flaggor på det, men att Holmer hade ju varit där också Tidigare på kvällen, mellan 6 och 7 på kvällen och lastat planet så till att Palmes Bagage fanns där och de franska piloterna visste ju inte Vad det här handlade om naturligtvis, men däremot så försöker vi på olika sätt få kontakt med människor som jobbade på Dala Airport man ska ju spola av vingarna, ni vet, och, och, och det ska kanske plogas, det är ju mitt i vintern det här va. Så det måste ju finnas vittnen men allting kring det här planet och kring den här dagen och dagarna det är hemligstämplat, det såg Carl Bild till. När Svenna Ner börjar komma nära sanningen så hemligstämplar man allt kring det här va. Så här har vi egentligen de de sex som det handlar om, och det är, alltså, är ju inblandad på så sätt att han lånar ut det här planet. Och han är lite orolig, så han ringer sin älskarinna i Stockholm mitt i natten, hon heter Chris Forsne. Och Chris Forsne har alltså en son som är med Mitterrand, och det är allmänt känt i journalistkåren. Va? Och, och hon har skrivit om det i sin bok, lite klumpigt då, att Mitterrand ringer där mitt i natten. Där. Eh, så att, eh, vad planet tog vägen, folk frågar mig, lever Palme nu och vad, vad landade planet? Jag kan tänka mig att det landade i, i Paris. Va? Eh, och, och när man lägger ihop alla de här, alltså på en militärflygplats då, utanför Paris. Och man lägger ihop alla konstigheterna, om man lägger det här pusslet. Så det finns 150 konstigheter. Och som jag sa till, till G.V. Persson på bokmässan. Om det hade funnits 20 eller 30 men det är 150. Ja, ja, ja, så där liksom bara stöna lite grann. Och ni skulle se när jag gick fram för jag hade aldrig träffat honom tidigare så såg jag att det var en kö och då skulle man ju köpa Gevis bok ville vingmötter och så var det en liten lucka till de som redan hade betalat och stod i kö för att få den signerad. Och där sitter G.V. då och så nästan så när det var min tur då la jag fram min bok och han kliar sig i huvudet ja det jag fast jag har inte underläst Jag ska inte hålla upp din kö för länge men det är jag som är Claes. Jag har bjudit in dig till Ljungby men du hade inte tid att komma. Får jag träffa dig imorgon? Du nu kan vi väl låna." Jag har fått hans privata mejl. Men... Eh, vart tog han vägen? Det är, alltså jag kan inte säga det men Jag har blivit uppringd för två månader sedan av en man som heter Niklas Kriksman Som säger så här Jag har varit I Chamonix samtidigt som Mattias Palme var där. Vi var på ett diskotek tillsammans. Det kommer in två civilklädda poliser, franska poliser och hämtar Mattias och tar honom till en helikopter som står på en parkeringsplats i närheten. Och jag ser helikoptern lyfta. Sen har jag två kompisar som heter Anders och Kjelle, jag vill inte berätta vad de heter, men de landade i Genève. De är lite äldre än oss, de, de eh, kunde hyra bil, de har körkort. De kunde hyra bil och de skulle köra ner från Genève till Chamonix. Och mitt emellan någonstans så ligger en liten eh, liten ort som heter Chabrej eller Chabryl eller sånt där. Och där finns det, har jag fått bekräftat, en liten flygplats som tar små plan. Eh, jag har bland annat en kompis i Eskilstuna som har landat där när han skulle flyga till Valdesär. Och de här killarna kommer åkandes eh, och det är ganska dåligt väder. Och så stannar de till på en parkering och så ser de ett flygplan. En litet jetplan. Och trappan fälls ner och ut fem män. Och så tittar de på varandra och säger, Det är ju Olof Palme. Och de visste inte att Palme hade blivit skjuten i Stockholm. Det hade ju liksom hänt när de var på resande fot. Det hade inte nått dem. Och de ser Palme där alltså. Dagen efter han har blivit mördad. Och de var så säkra på det så trots att folk sa nej det kan inte ha gjort, det måste vara någon som är lik. Så går de till polisen i Stockholm och säger vi såg Olof Palme i Schweiz, eh, förlåt, i Frankrike, eh, det är nära sveitsiska gränsen där. Eh, och vi kan verkligen intyga att vi såg Olof Palme för han har ett speciellt utseende. Till och med Hans mer hade kommit in i rummet när, när polisen skrattar och, och sitter ändå och skriver ett förhörsprotokoll som de har kopia på än idag. Och så får de se min, eh, mitt föredrag på Youtube. Och då sa ja, då har vi haft rätt. Då har vi haft rätt hela tiden fast vi har blivit hånade och, och, och, och, och trakasserade för att vi sa att vi har sett Olof Palme. Och så ringer de upp mig och vill träffa mig den 4 april. Jag kommer upp till Stockholm den tredje och på kvällen ringer Niklas Kriksman och säger Klas vi får inte träffa dig imorgon, vi har fått munkavle. Och då har man antagligen avlyssnat våra telefonsamtal och jag sa var försiktiga för den information ni har kan vara helt avgörande. Och om jag får träffa er imorgon kan jag i alla fall ge er lite goda råd. Och jag kommer att ha med mig två personer som också kommer att värna om er säkerhet. Ah, ja, det, är, det är ett bokförlag. Vad Vadå bokförlag? Ja du förstår Kell. han känner någon som jobbar på ett bokförlag och han råkade berätta att vad, vad vi har berättat för dig och att vi ska träffa dig och så har han gått till någon höjdare på bokförlaget och sagt att, att så här är, är, är vår story och nu, nu ska bokförlaget köpa rättigheterna. Så vi får inte prata med dig, vi får inte visa bilder eller någonting. Ja, det där verkar ju konstigt, så. Och Ni kan ju liksom inte undanhålla sanningen på det här sättet. Så jag tog kontakt med en, en mycket driven åklagare, pensionerad i Kalmar. Och berättade det här för honom. Och han är god vän med Christer Petersson. De har jobbat ihop. Så han, jag alltså, sa, ring nu Christer Petersson och berätta det här. Och om han inte reagerar på det här, då är han bara en lakej. Och sen när jag kommer in i Odd huset ska hålla föredrag för Råtar i Stockholm så ringer åklagaren som heter Bertil Rydell tillbaka till mig och säger Klaas, jag vill bara säga, han är Lakej. Och så la vi på. Och det, det här är så otäckt liksom i lilla Sverige va. Sista samtalet som Olof Palme har. Antagligen är det hon som ringer. Hon ringer från Amerika, för jag tror knappast han ringer upp henne. Eh, Emma Rothschild. Rothschild. Hon säger antagligen, när planet har landat så kommer en limousin och hämtar dig och tar dig till ett av våra slott. De hade tolv slott i Frankrike, Rothschildsfamiljen där va. Så att vad vi har drabbats av, de pratar nu mer om fake news va. Makten pratar om att vi ska vara försiktiga. Och så har vi bara matats med fake news hela tiden här. För det här är ett fake murder alltså det jag kan man kan säga okej okay, det är en teori va men jag är så säker idag att jag kan dö för detta alltså det det är ett fake murder. Det är inte bara en teori för att när man tittar och går tillbaka och tittar på alla pusselbitarna så alla konstigheterna så kan man inte få ihop det på annat sätt än att det faktiskt inte var ett mord. Och det enklaste skulle vara att vi gräver upp graven va? och ser. Vad Finns han där? Och i så fall, hur länge har han funnits där? Så att eh, jag är den som lämnar den här språngbrädan. Va? Eller svikten. Och om vi är fler som gör det. Så åker den där nedför. <hör> <Ja>. <hör> alltså det är vi som bestämmer. Och vi har lurats att tro att vi har drabbats av en tragedi va? ni kan läsa det där själva, för det, det är makten det handlar om va. Och så fick man då en ikon, en gallionsfigur, här spelar de tennis på morgonen, Harry Schein och Palme, det var och de kanske pratar lite taktik. Han hade alltså en väldigt speciell dag. Det kommer ni att läsa om i boken. Allt han gjorde under den här, sin sista dag i livet. Och sen har man glorifierat de här figurerna på olika sätt. I filmer då. Och inte tagit fram någonting som, som jag har berättat här som kan vara negativt. Och när pojkarna var med i skavlan- så gjorde de så dåligt intryck och Skavlan var mer ledsen och bedrövad över det som har hänt än vad sönerna var. Alltså det var så skämmigt det här förstår ni som man har plockat bort det här. Så söker man det här programmet, det är det enda skavlan programmet man fortfarande, man kan inte titta på va? Det står icke tillgänglig längre och flera personer även inom media har frågat mig, vet du någonting om det här? Nej det vet jag inte. Men det var den 21 september 2012. Jag har spelat in några av sekvenserna på min lilla telefon. Och det är flera som vill se dem där. Då kan man se. Martin Palme sitter och flinar så här. Va? Alltså det, det är bedrövligt. Så att eh, Det är meningen att mordet inte ska lösas därför att Tack vare att familjen ställde upp på det här så är de skyddade i livet. Det är därför det är 70 års sekretess då kommer Mattias den yngsta till vänster och vara 87. Va? Och jag, jag är så leds på att höra det här med Palmekommissionen och Palmestorg och Palmepriset och Palme hit och Palme dit. Va? Ni vet att den här Roberto Serviano som skrev Gomorra och berättade om den napoletanska maffian som man kallar Gomorra. Gomorran. Han fick palmepriset för att han var så modig. Och han lever med livvakter dygnet runt, därför att han är hotad hela tiden. Va? Och Lars Vilks som gjorde en rondellhund, fast han visste vad de hade råkat ut för på Gullandsposten. Han lever med livvakter för, för man, man värnar om yttrandefrihet och, och, och det här va. Han har 13 livvakter som avlöser varandra, det är tre tre stycken åtta timmar och så tre och så tre, det är nio stycken på ett dygn och så är det ytterligare personer som ska täcka upp helger och, och semesterperioder. De där kostar mellan 10 och 11 miljoner om året för att han gjorde en rondellhund, men vi som har grävt i palmemordet, oss tar de med ett järnrör eller, eller någonting annat. Mixrar med bilen som man ska köra rätt ut i skogen. Vad är det för land? Vad är det för land? Ö, vad är det för land skulle jag vilja säga och peka. Så att det som, det som jag tycker man kan kräva det är att vi upphäver förundersökningssekretessen kring palmemordet. För det var inget mord. Och så ska vi avveckla palmutredningen. Och den har redan kostat svenska folket närmare 3 miljarder. Tänk så mycket vi hade fått för de pengarna. Va? Och det kostar för att han ska bli en martyr. Va? Och så ska vi tillsätta en särskild mordkommission. Ni vet nu att det är pensionerade poliser som håller på med kalla fall. Som de säger. Det Här kunde de träda in. Och så ska vi kolla det här under vilka omständigheter de här 50-talet personer har avlidit. Va? Eh. Och det finns säkert fler. Och sen ska vi tillsätta en sanningskommission eller en medborgarkommission. Och det här föreslog Wilhelm Agrell redan 1986. Va? Det kan ju inte vara så att regeringen tillsätter en kommission som ska ta reda på vad polisen har gjort. När man dessutom har sagt vad polisen ska göra. Så det liksom blir dubbelt det här. Va? Inga Britta Lenius har haft mycket kontakt med innan Boken kom. Jag skickade den till henne och sen har jag inte hört ett ljud. Men hon tillhör ju också på sitt sätt etablissemanget. Och alla de här, även, ni ska veta, jag har skänkt boken till över 700 personer. Sveriges bästa journalister, programledare i radio, tv, Ekoredaktionen, Studio 1, ni vet allt det där. Folk inom TV, TV4, SVT och så vidare, både programledare, ansvariga utgivare, tidningsredaktion, massor med artister eftersom jag har varit i, i nöjesbranschen. Och många, många har sagt, speciellt artisterna, väldigt bra gjort Claes, jag stöttar det här, men jag kan inte träda fram du, för jag får tänka på min position. Va? Alla bevakar sin position på något sätt. Men om alla träder fram samtidigt va? Och det är det som kommer att bli sen. Det kommer att bli en svallvåg. Ja. Samtidigt, för då kan ingen peka på den eller den. Va? Och sen ska vi låta tystade vittnen och, och sidosatta utredare få komma till tals utan hot om repressalier. Va? Så, det var jag haft att säga. Ja. <laughs> Tack!